Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu mai Guran la Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! De la această oră până la ora 14 vorbim așadar pe frecvențele Europa FM, dar și pe conturile noastre de Facebook și pe site-urile bizidei.ro și europafm.ro. Astăzi vorbim despre salariile bugetarilor. Un film serial, deja, de vreo 2 ani în România, din 2015 vă dau și detalii dacă veți dori să le cunoașteți, mai întâi pe câteva categorii de bugetari, cei din educație, cei din sănătate, după aceea funcționarii publici, mai apoi categorii de funcționari publici, ce fericiți s-au simțit și ei destul de bugetari, deși și chiar sunt bugetari, având în vedere faptul că uh, bugetul CFR-ului este în fiecare an subvenționat de stat din cauza pierderilor foarte mari, una peste alta împărțind. Fondul de salarii, cum ar veni, cheltuiala statului din acest an, așa cum este scris, ia în bugetul de stat de 60 de miliarde de lei la 12 luni și la 1,1 miliarde de milioane, doamne ferește, hai 1,2 milioane de bugetari, ajungem la aproape 1000 de euro brut, cheltuiala statului pe bugetar. E un nivel mare, e un nivel mic acesta, despre asta vorbim. În general, să știți că comparația se face între privat și stat. Nu este cea mai bună comparație. Asta pentru că în sistemul bugetar sunt necesare anumite categorii de studii. Na, așa se justifică în cele mai multe cazuri faptul că bugetarii sunt mai bine plătiți, dar cât de bine plătiți. Adică, știți, în această perioadă, eu nu am auzit de vreo reformă care să fie avut loc în vreunul dintre domeniile bugetare. Indiferent că vorbim, nu știu, de la poliție, armată și până la sănătate și educație. Nu s-a întâmplat nimic pentru ca aceste domenii să meargă mai bine. Și totuși, creșterile de salarii merg exact la fel, fără niciun fel de diferențiere în toate aceste domenii, pur și simplu pentru că lucrezi la stat. Gata, hai, atâta e salariu. Vă rog să spuneți noastră care ar fi un nivel bun, pentru bugetari, având în vedere nivelul la care am ajuns. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în discuție. Bună ziua, Ionuț! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Uh, în ceea ce privește aceste salarii ale bugetarilor, uh, este greu la momentul să de sud, dacă sunt uh, mari sau mici, uh, pentru că sunt mult, mai multe clase. Vorbim de femei de serviciu până la doctori, profesori și așa mai departe. Dacă însă ne uităm la performanța făcută de, de stat, putem spune că salariile sunt extraordinar de mari din punctul meu de vedere. Pentru că toate salariile în sistemul bugetar nu sunt în raport cu performanța. Am, am făcut și calculul ăsta, vi l-am și spus la radio, l-am scris și pe site-ul bizidei.ro. Sistemul bugetar prin serviciile publice aduse contribuie cu 12% la valoarea adăugată a nației și consumă 33% din resursele ei salariale. Aceastea, acestea sunt cifrele. Sigur, sunt calcule făcute de mine. Cine le contestă poate să o facă în direct astăzi sau cu altă dată sau oricând. Da, din păcate, politicienii noștri sau guvernanții noștri nu, nu se gândesc la lucrul ăsta. Pentru ei salariul pe care îl dau bugetarului înseamnă vot. Și ei cuantifică numărul de voturi pe care îl vor obține mărind aceste salarii. Asta e ceea ce interesează de altfel. Nu interesează că acel funcționar el trebuie să facă și performanță. Interesant da? modul e... în care puneți noastră problema. Deci să susțineți da? până la urmă alegerile s-au câștigat într-adevăr cu 3 milioane și ceva de voturi până la urmă. Sunt un milion și un pic de bugetari, 5 milioane de pensionari dintre care 3 milioane și ceva cu pensie de stat, cam alea sunt voturile, dacă stăm să le numărăm. Păi da, dar s-au câștigat Moise uh, sporind uh, salariul minim, ceea ce este corect, acel salariu minim trebuie să crească, dar impactul în economia reală, da, în economia uh, privată a fost fantastic și lucrul ăsta se va resimți. Fantastic vrem, în sensul fi... bun sau în sensul rău? Din punctul meu de vedere, în sensul rău, citam de un zi de o companie de la Urziceni, un textile care își va închide porțile. De ce? Pentru că... va oamenii... producția la Buzău, să nu cădeți în cap cana asta. Știu, e Eu vorba de o companie englezească, știu despre ce spuneți. Da, noastră. dar în domeniul ăsta al textilor și multe altele, va avea un mare, va avea un mare impact. Da? Pentru, că Pentru că în urziceni că... nu au altceva și într-adevăr e o problemă cu locurile de muncă, acolo sunt perfect de acord cu dumneavoastră. A contat creșterea salariului minim? Probabil că a contat și asta. Compania respectivă însă a comunicat. Avea probleme, inclusiv cu prezența oamenilor la serviciu avea probleme și de ordin logistic costuri de transport cu adusul lor de, prin diferite sate așa se întâmplă în zonele în care nu ai o urbanizare cât de cât costă destul de mult să aduni oamenii de prin sate chiar dacă faci o fabrică în Bărăgan e ai această problemă interesant, eu nu să vă mulțumesc pentru opinii aș vrea totuși să ne întoarcem la această temă hai să nu ne ferim de ea e mare, e mic salariu ăsta de 4400 brut Toma, bună ziua, ce spuneți? Bună ziua, domnule, ce să zic, poate că este mare, dar haideți să ne gândim un pic la cât a furat Gașca Elenei Udrea. Uh -huh. De unde a, a furat? Nu tot de la buget? Nu. Dar de unde? De unde vin toți banii, inclusiv la buget? Bugetul este un concept abstract, este un plan, să știți. Gașca Elenei da, Udrea, ca și toți politicienii din țara asta, fură de la noi toți, domnule, din taxele noastre. Exact cum se strânge și bugetul, de la noi toți. Așa. Deci nu a furat a de la bugetari. Am vrut să vă contrazic, nu a furat de la bugetari. a furat de la noi nu toți. Nu de la bugetarii, nu am spus lucrul să a furat de în buget. Așa. Dacă și... sunt pentru și... furat atunci atunci nu sunt pentru salarii. Deci dumneavoastră spuneți că dacă fură Elena Udrea... Nu și... Elena Udrea, oricare dintre politicieni. Așa, atunci a... și bugetarii ce? Nu bugetarii, vorba de buget, bugetul scade. Și atunci nu sunt bani pentru nimic, nu sunt pentru drumuri, nu sunt pentru salarii bugetarii și așa mai departe. Așa, și ce propuneți se tot bate moneda în ultimul timp că românii nu au productivitate. Trebuie să vă spun că trebuie să facă cineva călătorie prin Europa. Nu, nu se bate. Nimeni n a spus așa ceva. România au o productivitate foarte mare din păcate aceasta n-a mai crescut. Productivitate... Scuzați-mă... Productivitatea românilor nu este foarte mare. Productivitatea românilor a crescut permanent până n-a mai crescut și n-a mai ținut pasul cu salariile. Același român lucrează în Irlanda sau în Marea Britanie Nu, nu lucrează același român. Pa da, care a lucrat aici. Care pare nu rău, nu de lucrează același român. Dar care român? Altul, care s-a mai specializat. Așa, și de ce nu se specializează și noștri care sunt aici? Răspuneți dumneavoastră la această întrebare. Apoi trebuie să vă spun încă un lucru. Păi, dar de, de ce așa... nu răspundeți la această ce întrebare? Trebuie... Păi nu am eu poate răspunsul la păi, toate întrebare. Păi atunci trebuie. de ce a spuneți domnul Toma? Ca să-mi spuneți mie că dacă a furat în Udre atunci poate să aibă și bugetarii salarii oricât? Că dacă românii pleacă din țară, atunci românii ar trebui să fie specializați și în țară? Eu vă întreb foarte concret cât ar trebui să fie salariul bugetarilor. Păi Mulți dintre cei care au plecat au fost specializați în țară, dar în țară nu au fost prețuiți la, la nivelul specializărilor. Okay. Și acolo sunt unde, unde au câștigat conform specializării lor. Am mari dubii în legătură cu calitatea actului de specializare, să-i spunem așa, deși putem să-i spunem mai largă educație din România. Mulți români învață acolo, ce învață pe pielea lor, vai de capul lor, niște ani de zile pe unde se duc. Și abia după Cam aceea de... încep să câștige cu adevărat bani. Ceea ce în România Cam e nu, de neconceput. Semana... Vii cu o diplomă și zici, iată, mie trebuie să-mi dai 5.000 de euro. Cam în urmă, cu o săptămână, am fost plecat în Germania și trebuie să vă spun că cineva din familie lucrează acolo. Așa. Nu s-a specializat, acolo s-a specializat aici. În ce domeniu? În, în momentul ăsta e șofer pe tir, dar mai am pe cineva care e bă, în farmacie, în, în domeniul farmacie. Deci s-a specializat pe domeniul șofer pe tir? Da, șoferia pe tir a învățat-o în România, special sau specializată. Specializat că adică și-a luat deul, deci, și da? Și-a luat deul, asta nu, înseamnă. Nu e nu adevărat, pentru că să ajungi și o perpetuie e nevoie de o anumită practică de un an și okay. de anumite condiții. Okay. De zi, Bun, deci s-a spe specializat aici și s-a dus acolo, da? da în România, okay. Pentru că aici nu era plătit conform specializării lui. Așa. Și, nu numai. și deci în, cât ar trebui în, să fie salariile bugetarilor, Tomă? Păi gândiți-vă că acolo eu câștigă, la un salariu care nu e cel mai mare din, din Germania. Câștig jur de 2000. 600-2700 de euro pe lună. Și vrem să fie atâta Domnul... și în România? La un program normal. Da. Nu că vreau să fie atâta și în România, pentru că înțeleg că nu sunt de nici la și în plus Germania deține o... Da, spune spuneți ceva concret, Toma. Mă înțelegeți da. tema de astăzi. Iertați-mă, am devenit puțin irascibri și nicio scuze așa. pentru asta. Eu, mă deranjează și pe mine și pe mine și am devenit pentru că ați băgat ce fereu, că uh, fac, ați spus ce ferești, fac când uh, li se... Uh, Dă da, așa, așa am zis, da. Da, domnule, da, pentru da, că, că ești tren da, și că... în și te oprește în gara făurei. Și stai în a, gara da, făurei, ca așa au decis niște oameni acolo. Gata, doamne, stai vele, acolo vele, în tren, șapte ore vele, sau vele, cât de Niște oamenii au decis, că, în urma cu câțiva ani, salariul meu se calcula, am făcut salariul minim pe economie și în momentul ăsta nu se mai calculează salariul minim pe economie. Dacă ar fi să o luăm după salariul minim pe economie, în momentul ăsta ar trebui să am în jur de 3000 de lei. Asa, 1450 de lei mi-a crescut la 1450 de lei. Vă invit la terbunuri și într un de zile cu familia, locuiezi la mine, vă sigur o cazare, mâncare, tot ce vreți, să veniți cu mine la lucru fiecare zi și vă dau salariul meu, 1450 de lei, dar să nu cheltuim niciun bani nici din bani noastră. Să văd vă descurcați într-o lună. Dar eu, eu vă întreb eu. în felul următor. În țara asta sunt 1.200.000 de oameni care au salariu minim pe economie. Ce s-ar întâmpla dacă toți ar avea posibilitatea să iau 150.000 de oameni ostatici ă, ă, ca să ceară creștere în, de salariu? Sunt un, dar nu oamenii aluat, nu că aluat ostatici. Păi ă, ce înseamnă că te-a ținut în tren la făurei 5 ore, domnule care nu avea Am înțeles, sunteți ce sunteți supărat pe mine, cer scuze că v-am supărat, nu retractez ceea ce am spus, nu cred că este normal să faci în felul acesta grevă. Vă mulțumesc pentru telefon, Octavian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Haideți să revenim la bugetari, vă rog. Da, mai mult decât atât, vă vorbesc din punctul de vedere a lunii care a fost bugetar până în 2008 și a trecut în mediul privat din acel moment de timp. Cred că sunteți mai de... destul de rar, e un caz destul de rar în România. Uh, vorbeați mai devreme despre acel sac mare, veniturile României. Aș fi fost curios să văd totuși cât din acest sac este alocat uh, acestui sector, veniturii bugetare. Ceea ce produce România e... într-un an da. e la nivelul de 180, aproape de miliarde de euro, deci ceea ce producem noi toți la grămadă, prin care statul confiscă sub diferite forme, mă rog, prin taxe și impozite, de fapt, 20% din 180 de miliarde ăștia de euro. Dacă mai punem la socoteală și ceea ce statul împrumută și, cea, și alte venituri ale statului din valoarea asta mare adăugată plus niște taxe, statul confiscă cam 33% din ceea ce producem într-un an. Ok. Bani care nu se duc toți la bugetare, atenție Deci nu se duc toți în salariile bugetarilor Vom ajunge la o sumă care se distribuie în mod automat salariilor bugetari Dar ce sunt bugetarii? Adică stați un pic, ei trebuie să facă niște servicii Nu se duc toți pe salariile bugetarilor acești bani Ascultați-mă un pic, eu vorbesc de un termen abstract Acest venit care se redistribuie într-un salariu de 4000 lei, 1450 și așa mai departe în primul rând trebuie să ne punem întrebarea dacă în societatea noastră etajele sunt stabilite corespunzător. Adică, nu sunt stabilite medica... nicicum. S-a încercat Bun. o lege a salarizării unitare de pe vremea lui Boc, a intrat în vigoare, n-a fost niciodată aplicată, a încercat cioloș da, anul trecut și, și a i spart-o în cap. Am acum acum -a vorbim stăt. așa, pentru când do o fi, doamna Olguța Vasiezescu a zis, domnule, pe termen nedeterminat o amânăm, că știți, noi creștem așa procentual, așa se fac lucrurile în da, România. Da, procentual pentru că unor le s-a crescut, nu li se poate da înapoi salariu și așa mai departe. Nu de să știți că la haosul ăsta s-a ajuns tocmai din cauza unor reprize de creșteri din astea, în funcție de fiecare cum a putut să forțeze, să șantajeze, Mă înțelegeți? Așa okay. s-a ajuns la haosul din salariile haide bugetarilor. Haideți să stabilim o lume ideală, ipotetică, în care fiecare este așezat acolo unde trebuie, indiferent de domeniul de activitate. Da. Să găsim un cel mai mare multiplu comun, pentru că toți suntem matematicieni și specialiști pe la televizor când face calcule financiare. Așa. Să multiplicăm astfel încât să creștem tuturor în procente diferite, pe viteze diferite, așa cum unora le-au crescut în timp pe viteze diferite. Să facem denominarea astfel încât să ajungem la valorile sau cifrele corecte care pot fi operate pe piața liberă. Deci conceptul pe care l-ați enunțat, dumneavoastră, e de la fiecare după posibilități, fiecare după nevoi. Știți ce e asta? Nu, nu, nu. nu. Dar știți ce e asta ce am zis eu acum, nu? Principiul de funcționare al comunismului. Așa cum a fost el. Așa a fost el definit de părinții comunismului. Și atunci, cel care a beneficiat de creștere de 10 ori și unul nu a beneficiat de creștere deloc, în societatea a trăit. Încă o dată ce doriți exact să spuneți? Vreau să spun așa. Care este cel mai mic nivel de salariu sau care este jobul la bugetar care ar trebui să fie plătit cu salariu minim, care este jobul la bugetar care ar trebui să fie plătit cu salariu maxim. Pun, dar este... nu mă interesează aceste lucruri iertați Bun, atunci, revin, dumneavoastră, dumneavoastră zis salariu, că nu mai sunteți salariu, bugetari. Spuneți-mi și mie de ce ați plecat mai... din domeniul ăsta. Uh, știți de ce? Ca să pot să, vă dau, să le dau în sfat celor care plătesc bugetarii. Așa. Salariul de 4.000 de lei este insuficient pentru, inclusiv pentru bugetari, dar ar trebui să li se pună tuturor bugetarilor toată suma brută în mână și după aia să se ducă ei să-și plătească dările la stat pentru a cântări mai bine și a evalua mai bine ce înseamnă totuși să plătești taxe și impozite, și să ai, după aia, puterea să ai pretenții de la cel care să furnizează anumite servicii, inclusiv bugetarilor cu care colaborăm. și Deci 4.000 este puțin, ar trebui mai mult, ziceți dumneavoastră, iar da. spre deosebire de privați, statul să-i lase pe bugetar să-și plătească ei contribuțiile și impozitul pe da, salarii. Să simtă, să simtă ce înseamnă să rămâi cu o diminuare de 74% în momentul când la stat și la ANAF, dările... Vă mulțumesc și pentru opinie, Octavian. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Văd că vă feriți să vorbim pe cifre concrete. De ce să ne ferim? Fiecare dintre noi are un salariu, indiferent că lucrează la buget sau că lucrează la privat. Nu? Fiecare știe cât valorează munca lui sau cât îi dă patronul pentru ea. Hai să punem lucrurile pe masă, să fim deschiși, să discutăm despre asta, că ele oricum se întâmplă. Aceste lucruri se întâmplă. Iar țara noastră va intra în niște dificultăți enorme, probabil chiar din acest an, dacă nu sigur, de anul viitor, pentru că mărim salariile fără să ne uităm la ceea ce urmează, ci la ce este. Carpe Diem, frate. Cristian, bună ziua. Salut. Vă ascultăm. Păi ce să zic, că un fel coleg cu Godină. Sunteți polițist? Nu. Nu sunteți șoferi. Da, de deci, încă o dată, um, am toată simpatia pentru Marian Godină Nu vă luați de el, că dați-mi fabrici și uzine, vă luați de nu, mine. Dacă vă luați nu, de păi, el Nu am cum să mai aud de tărâm că sunt la același minister okay. Lucrez în stradă. Da. Cu oamenii. Da. Zilnic. Uh -huh. Pierdem nopti, pierdem uh, sărbători legale. Ca să spui că sunt plătiți. Da, da, nu? Sunt, da sunt dublu plătiți. era sigur. Cât bani merită? Să stai departe de familie. Domnule, încă o dată. Atunci... Dumneavoastră ascultați Europa FM non-stop? <coughs> pentru că noi emitem non-stop și sunt C multe domenii în care se lucrează în weekend sau de sărbători re, știu, legale. Știu, știu, știu, toți suntem în e aceeași legislație pentru tot. toți. Adică. Este... A fost alegerea mea să mă facă. Uh, ce și am tot respectul de. pentru dumneavoastră. Eu stau într-un studio aici, dumneavoastră stați în stradă. E un alt fel de muncă, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie plătită. Ați pornit sirena? <laughs> Uh, nu, nu, n-am nu, okay. pornit -o. Trebuie să intru într-o parcare și de o și spam Ok, ok, bun uh... Ziceți dumneavoastră cât ar trebui să fie salariul unui polițist Știind de acum de la Godină că e 3.000 de lei Net Deci da, 4.700 brut, cam așa vine, nu? Da, acum e o, o, o discuție Noi ne referim câți bani luăm în mână, nu? E cu brutul da? și, știi că, și știi că... Noi și ne, no... ne referim la câți bani vă dăm și vă dăm brutul Și asta e adevărat Știi că și în, și în Ministerul de Internet Gorgina este sub ofițer. E mare diferență între salarul de sub ofițer și salarul de ofițer. Cât de mare? Nu știu să spun eu. E în funcție de funcția pe care o ocupă... Ofițer. Hai să vă întreb altceva. Câți șefi aveți? Foarte mulți. Pentru că anul trecut, ministrul dezvoltării de atunci vorbea de funcționari, nu de poliție, și zicea așa. 60% dintre funcționarii din România au sport de conducere, deci sunt șefi. Da, și asta e adevărat. Și la dumneavoastră tot la fel, 60% vă conduc? Nu, nu, nu cred că 60%. Să știi că mulți, mulți dintre șefii noștri sunt cu noi în stradă. Da, am, okay. am, am primit flori de, de, de, pe, pe 8 martie, pe 6 martie, pe 2, ăsta martie, februarie, dacă țineți minte, în stradă în fața guvernului. Noi am fost acolo în fața guvernului. Era erau jandarmi acolo. Jandarmii au fost acolo, da. Deci vreau să este jandarm în sensul ăsta. Da. Ok, mă bucur tare mult că a sunat, Cristian. Am, am multă simpatie pentru dumneavoastră. Și o fac cu mândrie. Ok, ok. Bun. Ce vrea să ne spuneți? Cât ar trebui să fie venitul mediu brut în sistemul bugetar? Nu știu. La, la cei 3.000 care, care iau băieții în mână acum, mă refer la, la, la subofițete, în confițete sunt destul de mulțumit. Cred. De fapt, nimeni nu e mulțumit. Probabil că dacă ați mai pune un 7-800, 1000, niciodată nu e nu -i prea mult, să știți. Hai să o luăm altfel, Cristian. Dumneavoastră planificați să deveniți ofițer? 100%, da. Și? E destul de greu. Adică trebuie să dați niște examene, nu să faceți o școală? Atunci, at nu. Atunci când sunt niște funcții disponibile în, în, în, pe unde sunt, da? și dacă te încadrezi cerințelor și ai capacitatea de a învăța și de a. a, a trece un examen, dar poți deveni. Sunt foarte mulți colegi de din țară care au devenit ofițer, din sub în ofițer. Și dacă n-ar mai fi diferența asta de salarii, v-ar mai tenta să deveniți ofițer? Da. Ok. Bine, vă mulțumesc. Interesantă discuție. Vă mulțumesc, Cristian, și să o ține minte pe aia, da? La meciul Steaua Dinamo, o bagiandar întotdeauna. Nelu, bună ziua! Bună ziua, mă, este prima dată când intru în emisiune și referitor la remarca dacă salariul de 4.700 este mare sau mic, părerea mea este că ar trebui gândită diferențiat, de bugetar, pentru că un om care se ocupe de educație, de sănătate, ar trebui să ia un pic mai mult, pentru că există o responsabilitate. Depinde, Depinde... da, nu, că deja ia mai mult. Ia mai mult. Mai mult decât cine? Am plecat de la un salariu a avansat suma de 4.4700, dacă e în salariu. 4.700 uh, era la godină. 4.400 era o medie ce mi-a dat mie, v-am zis cum. Împărțim 60 de miliarde la 12 și la 1,1 sau 1,2 milioane de bugetari. Ar fi valoarea decentă cu observația că sunt foarte mulți bugetari care intră în categoria de funcționari publici. Care se mulțumesc și cu mai puțin pentru că alte activități, adevărat, la limita legalității cu care îi complimentează. Sunteți bugetari? Da. Nu. Nu sunteți bugetari. Atunci, lăsați-i pe ei, doamne, să-și împartă chestiile astea, că noi putem să vorbim mult și bine. Vedeți că nu se face nicio reformă, niciunde, nici în învățământ, nici în sănătate. Până la urmă, totul se reduce la salarii și la bani. Deci, noi, ăștia, la alții, sau chiar împreună cu bugetarii, adică să ne înțelegem. Noi, pe noi ne interesează. Ce ne doare în momentul A Câți bani plătim? Că-i plătim. de v-am întrebat, 4400-e multe, puțin? Dă mai mult, dă mai puțin? Hai să vorbim și noi așa ca oamenii, știți, care plătesc și care beneficiază de serviciile respective. Cred că este decent, după părerea mea. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 Radu, bună ziua. Radu? Alo, bună. Vă ascultăm. Ce uh, vârstă aveți? Uh, sub, uh, sub Radu Fel. 37 de ani. Vă ascultăm. Bună ziua. După părerea mea, ar fi diferit, eu aș face diferențiat plățile. Eu aș da jumătate la bugetari și restul de jumătate le-aș da pe bază de bonusuri. Să se creeze un sistem, să zicem așa, concurențial. Că nu tot îi merită. Deja au niște bonusuri, dar să știți că astea sunt destul de generalizate. Și, da, mă rog, totuși, sunt creșteri mascate de salarii, inclusiv ordinele alea de hrană pe care le-au dat acum pentru toți da, funcționarii totuși, sau cum le-au dat? Radul sau aude rău, vorbiți mai aproape de telefon. Sunt, sunt încă telefon. Deci, dacă, dacă ar primi jumătate și s-ar da jumătate pe bonusuri, atunci ar fi absolut o altă problemă, după părerea mea. Până acum se face chiar invers. Eu am sancțiunea foarte mare cu cei din sistemul bugetar și văd că nu fac, pentru că dacă face, dacă nu face celălalt, de ce să fac și să cu oricum atâta bani primesc? Există această mentalitate. Am mai, am de mai discutat despre asta, trebuie să scurtez discuția cu dumneavoastră că nu s audă foarte bine și îmi pare rău căci chiar era interesant ceea ce spuneați. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, v-am spus și eu acest lucru. Un fond fix care, care poate fi împărțit la cei mai vrednici. Va ajunge foarte probabil la cei mai piloși dintre bugetari, asta o să spună un bugetar și probabil că are dreptate, dar până la urmă asta e problema noastră, e treaba lor până la urmă, nu? Ei muncesc împreună acolo, cot la cot. Dacă în sistemul bugetar cel mai important lucru e să știi care e amanta șefului, care e nepoata șefului, care e ruda nu știu cui, ca să nu-l superi cumva, să n-ai probleme pe post, atunci asta este. Ghinion, zic și eu, vorba celui dintre bugetar. Valentin, Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, mulțumesc că am insistat ca să intru în direct cu dumneavoastră. Din două motive, vă ascult cu mare plăcere. Uh, o întrebare și o afirmație. În primul rând aș vrea să știu dacă chiar există bugetari în momentul de față în România care iau 4.000 de lei salari. Dacă media e de 4.400 brut, asta înseamnă că da, există. Și vedeți că se zice salariu, vă rog, nu mai zice salar la această emisiune, urăsc cuvântul salar. Okay, da. În limba română corect este salariu, hai să nu lăsăm pe salariul asta să intre, să, să ne opunem lui. Salariu e foarte urât. Okay, da. Okay. da. Eu și toția mea lucrăm uh, în învățământ, pentru că tot ați pomenit de domeniul acesta. Da. Și, și salariu. lucrați împreună, în învățământ și zice salari. Împreună salar. una avem okay. 4.000 da. de lei. Împreună. Da. da. Ce lucrați? Deci, în învățământ, da? ce lucrați? una avem 4.000 de lei. Valentin, ce lucrați? Profesor. Sunteți profesor și câte ore pe da. săptămână lucrați, dumneavoastră, domnule profesor? Păi, uh, 5 zile pe săptămână, câte 6 ore pe zi, nu 30 de uh, 30 de ore? 30 de ore. 30 de ore cu tot cu cele de studiu individual, bănuiesc. Nu. Păi, norma nu, didactică și, e de 18 ore pe săptămână. 30 de ore la clasă, 6 ore în fiecare zi, 30 de ore, plus uh, orele acasă de pregătire a testelor și a materialelor pentru ziua următoare. Adică, în total, cât? În da, total, pe cam 8, 9 ore pe zi lucrez eu personal. Okay, și... Ca să mă pregătesc, să mă pregătesc, să pot să apar în fața elevilor pregătit, pentru că nu-mi permit să știe elevii mai mult decât știu eu. E corect ceea ce spuneți. Ok, vă mulțumesc da. că existați. Cât credeți dumneavoastră că ar trebui să fie uh, venitul dumneavoastră lunar? Uh, salariul, uh, salariul de 4.000 de lei lunar uh, nu mi se pare deloc puțin, este mult. Ar fi ok dacă eu aș lua 4.000 de lei Brut. în fiecare lună. Brut, Brut. ok. Da. Asta înseamnă că ați avea un net undeva pe la 2.500. Așa. Da, 2.500, da. Ok. Dar ceea ce eu nu iau, eu iau 2.000 cu tot cu sporuri. spor ah. de izolare, mă deplasez din oraș la mine, în localitatea respectivă, sunt niște sporuri, dirigenție și așa mai departe. Dacă nu aș avea aceste sporuri, nu aș lua 2.000 de lei. Ok. Acum, data asta ați spus, data asta ați pomenit de performanțe. Da. Uh, vedeți, oricât aș lupta eu la clasă Ca să fac performanță În domeniul învățământului Performanța nu ține de un singur, de un singur cadru didactic Așa este, Aici ține este de vorba un sistem, un sistem. Da. Aici este vorba de un sistem Este un, un, uh, un minister De uh, același care a... sistem care ne-a ne ne nenorocit națiunea Din punctul meu de vedere, să știți Exact, exact Acum, uh, eu mă lupt ca să fac totul Ca elevul meu să fie, să fie mulțumit de, de ceea ce uh, se întâmplă la clasă și când pleacă să spună, vreau să mă întorc cu drag la ora uh, de istorie, de exemplu. Uh, îmi foarte mult ca să se întâmple uh, cu toate cadrele de dacă ce lucru acesta. Problema este că performanța nu o poate face un singur om. Valentin, în în care Valentin aș vrea încune... să vă încurajez cumva. Aș vrea să vă încurajez da. și o să vă încurajez la finalul discuției noastre, dar înainte de asta aș vrea să vă întreb cum a evoluat salariul noastră în ultimii doi ani. Cât aveți adică, în 2015 la începutul anului? În 2015, la începutul anului, aveam uh, 1.600 de lei. Ok, deci, dumneavoastră, de aveți o creștere de 25% în ultimii 2 ani. E corect? În ultimii 2 ani, da. Bine, aș vrea să vă spun în felul următor. Chiar dacă, și vă mulțumesc mult că ne-ați sunat, chiar dacă, într-adevăr, un dascăl singur nu poate... Adică poate influența un copil la materia lui, matematică, limba română, geografie. Vă rog să mă credeți, Valentin, că cei mai mulți dintre noi, marea majoritate de fapt, devenim oameni luând de exemplu pe cineva care deseori se întâmplă să nu fie din familie, se întâmplă să fie un dascăl pe care l-ai întâlnit în viață la școală. Chiar dacă ți-a predat filozofie și n-ai nicio legătură cu filozofia în viață, s-ar putea ca întâlnirea cu omul respectiv să te marcheze pe viață. 037 Ioan, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Bună ziua, Maiese! Ce tu spun? 4400 de lei brut! brut. Da. Eu zic că nu suficient. Să le e suficient. Trebuie mai mult. mai mult, da? Problema cu sistemul public nu este salariul, problema este felul în care sunt executate joburile, să zic așa. Eu lucrez în mediul privat, în management. Pot să spun că salarii mai mult decât uh, dublu mediei bugetarilor, așa. însă nu văd o problemă într-un în salariu mare pentru bugetare, atâta timp cât sunt eficienți pe poziții, da? Deci de vreau să vreți, da da v vreți, vreți să le măriți salariile și să îi împuținați, de fapt. Așa, exact așa. ceva? sunteți. Sunteți un om foarte rău, Ioan. Uh, de ce? Sunteți un nesuferit de privat. Ia duceți vă zăvă la niște... Bugetarii, oricare ar fi ei. De la poli... Bine, la poliție nu știu dacă în... în culmea este că în Ministerul de Interne chiar s-a făcut restructurare la un moment dat și a fost destul de dură, dacă vă mai amintiți dumneavoastră, a. pe vremea ministrului Igaș, cred că îl chema, de la Arad. Ei, ok, deci duceți-vă dumneavoastră la orice bugetar și spuneți-le așa Frățioare, vă cresc salariile cu 50%? Sunteți de acord să rămâneți 50%? Să vedeți cum reacționează. Păi eu îi încurajez pe toți bugetarii să meargă din mediul privat. Sunteți un, sunteți un privat foarte rău. Vă mulțumesc că existați, totuși o să trec la discuția cu Sorin. Bună ziua, Sorin! Sorin? Da, salut! Bună ziua, vă ascultăm, un clujean. Ce să zic, e un pic cam mult salariul ăsta pentru mediul, cel puțin la buget. De adică ce? Eu lucrez în mediul privat. Așa? Eu, ca să, ca să am un venit pe măsura respectivă, bine... Venitul meu e mult peste, dar nu despre de vorba. Lucrez de domnul IT. Eu ca să-mi produc banii, eu chiar fac eu chiar muncesc, chiar trebuie să creez ceva. Și de ce credeți că bugetarii nu muncesc ei nu fac absolut nimic, Eu mă ca la primărie să-mi plătești și impozitele regulat ca și dumneavoastră, ca și orice alt cetățean acestei țări. Și cum că ați un primărie, stau la cozi interminabile. Păi, dacă nu le plătiți pe ghișeul, povesti? pe De ce nu le. ce le pe ghișeul sunteți dumneavoastră, în atunci. To dacă nu plătiți online. Ce ai tisut cei care au creat programul de plăță ale taxicii și impozitele? <laughs> nu, problema cu ghișeul.ro e că trebuie să te duci odată acolo ca să-ți iei credențialele, să te înscrii, altfel nu se Hai, poate. Da. Și eu am strâmbat din asta când am auzit... Da. Dar asta, no, e, e. asta deci e procedura. Problema cea mai mare e că în momentul în care intru la finanțe, în instituția de la finanțe, sunt 100.000 de ghisei și nimeni nu știe despre ce. De ce credeți dumneavoastră că știți funcționari la ghisei în țara asta sunt vă câteva sute de mii? bugetari? Chiar, sunt peste un chiar. milion. De ce credeți dumneavoastră că toți bugetarii sunt acei funcționari cu care vă întâlniți când vă duceți să vă plătiți taxele? Și nu vă gândiți că bugetari sunt și medicii și uh, Valentin, profesorul care a vorbit mai devreme, și că, de fapt, munca lor serviciu public pe care îl prestează societății se regăsește în valoarea adăugată a dumneavoastră it Sorin. Altfel spus, Am dumneavoastră beneficiați de educația din România de faptul că angajații dumneavoastră sau colegii dumneavoastră învață informatică în școală, dau un exemplu, da? Uh -huh. Iar asta se regăsește în valoarea pe care dumneavoastră o creați nouă. Da, dar întrebarea este se regăsește cu adevărat? Da, asta 15%, v-am spus. Calculat Eu, pe PIB, după metodologia oficială, de la INES-SSE, INES, INES, alți bugetari. Poftiți! Deci, momentan îmi cereți, mie personal, să ajung la concluzia că nu toți sunt acei uh, oameni de la Ghișeu, ci într-adevăr sunt și doctori. Doctorii, apropo, au salarii mult mai mari și știți și dumneavoastră chestia asta, decât cei 4400 despre care vorbim Sfărin. noi tot. sărin. Aportul unui militar, na, ca să vă dau un exemplu greu de explicat, de o provocare pentru mine. Aportul unui militar, deci unui angajat din armata română, la da. produsul dumneavoastră informatic, este că în țara România vin bani datorită securității de care beneficiem și asta inclusiv se găsește în ceea ce de creați. Am înțeles. Ok. Vorbim despre cât militari. în mii, 5.000? 10.000? Cât mai avem? Militari 75.000? 75.000 dintr-un milion 200, da? Avem câteva sute de mii la ghișeie, avem poate de mii în sistemul medical. Cum, Ai, să, cum îi împărțirea? 20. Cât de corectă Asta e întrebarea. Okay. Cât cum dorim să împărțim banii pe branșe? Am înțeles, dăm la medici mai mult. Și eu vreau acest lucru pentru că investește statul român o tonă de bani în ei, după care copiii din care absolvește absor medicina, sunt omiți cu salarii de 3.000 de euro ca și rezidenți în Germania și pleacă, da. noi investim câteva zeci de mii în ei Bun. pe parcursul studiilor. Deci Ce facem? Trebuie să dăm bani la cei care produc ceva pentru societatea asta, nu la cei ce nu produc ceva pentru societatea asta. Okay. Eu dacă produc... Da, da, atenție la generalizarea dumneavoastră. Atenție, eu am înțeles unde, unde vreți să ajungeți, Sorin. Dar să spuneți așa, a. o parte a bugetarilor de fapt este ținută în spate de cealaltă parte a bugetarilor. Exact. Deci, bun. Pot să garantez că Ministerul de Finanțe poate să funcționeze vreți să cu treile să În să facem o o reformă. Toate reformele, suntem de acord, trebuie nu toate domeniile din, din structurile statului trebuie reformate. Nu vedeți că vorbim degeaba de atâția ani? Vorbim mai absolut asta, degeaba. Vorbim degeaba de 27 de ani de când a ajuns în la sistemul care îl avem actualmente. Problema cea mai mare care o avem Adică noi ies diferite grupă, gen ce astăzi, și zic, bună, noi protestăm, blocăm traficul via din țară, deși, sincer, și dumneavoastră, probabil știți mai multe ce e, că știu eu, CFR-ul nu produce 2 lei în țară Deci ei merg pe pagubă de 30 de ani. Dar este serviciu deci... public și nu trebuie judecat în sensul acesta. Vă mulțumesc pentru telefon, Sorin, mai am timp? Mai am timp, da, hai să mai luăm un telefon. Costin, bună ziua! Costin? Costin? Da. Vă rog, poftiți! Bună ziua! Guran, mă numesc Costin, am 44 de ani, am lucrat în sistemul bugetar, acum lucrez la privat. A sunat rău. A... Știți cum a sunat? Ca la alcoolicianul Bună ziua, mă numesc Costin da. am lucrat în sistemul bugetar. Vă ascultăm. Costin, mai avem un minut să vă grăbiți un pic. Eu vă, vă spun doar atât că salariul de 4400 poate să fie foarte mult, poate să fie foarte puțin, în funcție de cerintele și necesitățile fiecăruia. Și... <laughs> nu mai facem, acum nu mai suntem plătiți după merit. Care au făcut o școală? Care a făcut o facultate? Care a făcut o, o pozițială? Ar să ce lucrați noastră în sistemul mătură? privat acum? Sunt inginer. Și sunteți, plătiți, fost sunteți Plătit că aveți diplomă de inginer sau pentru ceea ce faceți efectiv pentru ca inginer? Pentru ceea ce fac. Pentru Aha, ceea iată ce diferența. Fac. Iată. Da. I iată o mică, mare diferență. Într-adevăr, da. în sistemul bugetar, așa e categori cate categorisirea. Asta este diploma, poftim bani pe ea. Ia aici un loc, ești eficient, nu ești eficient, ai diploma. În sistemul nu privat... Nu cred că problema la sistemul bugetar vine de aici, ci pur și simplu de la selecția personalului care vine în sistemul bugetar. Se angajează încă, și din ce în ce mai mult, pe pile și pe relații. Da. Nu se angajează pe, pe un sistem... Corect. Da, domnule. Este bugetar. sinecurism, mi-am zis eu. Sinecurism. Da, de aia nu pleacă nimeni din sistemul bugetar. Pentru că, indiferent cum ar fi, vedeți, îi judecăm de foarte multe ori în mod nedrepe bugetari. Pentru că acum și ceferiștii, și funcționarii până la urmă, cei care fac greve și se răscoală, nu sunt tăia care ținus pe posturi de cine știe ce rude sau pile pe la partid. Cei care chiar muncesc săracii de ei.